rugăciunea a 28 -a, pentru Taina și mucenicia Inimii. Doamne Iselistoase, Domna Legii Iubirii, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm. Dăruiește-ne intrarea în Oceanul Oranj al Iubirii tale, așa cum ai primit oastea ceabiluiitoare a Sfinților Mucenici din Capadocia. Anec, Anastasie, Capitolina, Dimitrie, Dorotea, Erotiida, Eusebiu, Evstijie, Evstijie, Evgenie, Ev Ev George, Glicere, Ieron, Ilie, Ioan, Jordan, Julian, Longen, Macrin, Nestab, Mamant, Olieuct, Porfire, Comediantul, Procopie, Procopie de Capolitul, Saba, Spebsip, Simeon, Teofil, Teofil, Terinos, Tespepsie, Victor, Zacheu, Zinon, Valerian și acelor din Armenia, Agie, Aglaios, Anikit, Atanasie, Auxentie, Kalimach, Candit, Caterie, Kirim, Kirine, Claudian, Claudiu, David, Dometian, Domnost, Ekdict, Epifanie, Eudoxie, Eutichie, Evnik, Evstratie, Gaios, Iroctimon, Slavie, Gaiani, Gigantie, Gorgonie, Hudion, Ilian, Ilie, Iraklie, Irinach, Isikie, Leontie, Lisimach, Macarie, Marin, Mamant, Meliton, Near, Nikandru, Melitina, Nicolae, Oceanos, Oceanos, Poleuk, Priscus, Rafael, Romul, Sakerdon. Severian, Simeon, Sisinie, Marag, Tiracie, Teodul, Teofil, Tobie, Valeriu, Vales, Vatan, Vilian, Xantie, Zinon, Zorzie, și celor din Antiochia, Apolonie, Drosis, Eventie, Evsigie, Harisim, Lucian, Nikifor, Nikifor, Pelagia, Peirie, Poplia, Prividian, Fima, Teodor, Teodorit, Teodoret, Teoctenos, Urban, Varlam, care în dreapta credință au trăit. Pentru tine viața și-au șerspit, ca semn că te-au iubit. Tot așa, dă-ne nouă și mucenicia inimii, de aceea îți mulțumim pentru Dumnezească ta iubire, cu care ne a iertat pentru de lunga răbdare îți mulțumim pentru că ne-ai așteptat. Pentru toate darurile, învățăturile, grija și binefacerile cu care ne-ai înconjurat, pentru destinul cel sfânt, cu care pe noi și pe Sfinții Tăi e binecuvântat, când crucea neamului am purtat.